بران مختار موارو جن کو نمولانا زین اللہ سے د دورہ تفسیر قرآن دا اکا نمبر کے سٹھ چپو مسجد ما امیر ماویہ محلہ خٹک سولیڈر کی اگز دو دارات کے شہر دا دید ملایدو پتہ ایسا تی اشاہ دید سنت کے اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازا نیز دی مین چوک جانگیرار اور سوابی کوپرائیٹر انور شیر توہی دی موبائل نمبر 0301 ستاوان درس ایک حرام آغا دی چلہ حرام کھری دی حکمت دنزول سدی لی تونز ربی دی دا پارا چطیر ورک پا دی د و د للمومینین مومنانو اتبعو تابداریو کیا ما انزلا ما انزلا آج نازل شوی دی من الكتاب والسنة مپسرین ذکر کئیو من الكتاب والسنة ما دا عام دی اذا الله را طرفنا نازل شوی دی کا وحی او وکا وحی جلیدہ کا قرآن دی کا حدیث صحیح دی اتبعو ما انزلا الیکم من ربکم ولا تتبعوا تابعداري مقوي من دوني اولياء سيوا تا لا نه نورم دذګارانو د قران او سنت مقابل کې د بلچا خبره مومنه بازم ملګری پدی پوي نشي نو دا الله نا او د پیغمبر نه نه او د بلچا مومنه ک امامانو وغيرها دا اسی پذول خبره ده دا, دا, دا کم یو امام به امام مالک رحمته الله له امام امام شافعی رحمت اللہ لئے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ لئے یا نور اے ما چهیر قرآن و سنت مقابلہ کے خبر کری شاہ اللہوی داکار دا سے کہوئے اماموی داکار دا سے مکوئے دا سے خوئے امامم نوی کری نو بازی رو نو دا آیتون تقلید سر ور پیڑ کداری غر ظلم دے اتبعو ما انزل ایلیکم من ربکم ولا تتبعو من دونی اولیاء ماما پا دا گا تقلید جامعی تمونگم چې تر قرآن او سنت نه خلاف یو امام قول کړي ته یو امام يوسفي رضي الله بنو نعوذ بالله چې اللهو دا کار مکوي به حياي مکوي یو امام وای چې دا به حياي کاوي نو دا دغه کې دا امام خبره موږ داس ټول کپور او شرک کړي داغه تقليد تمونګم شیر کوو اي تبعوا ما انزل اليکم من ربکم او کوم ځای د قرآن او حديث تشریح امام کړي دا ایا یو امام بلشان شان تشریح کړي دا صفه کې یو امام تشریح له ترجیح ورګی دا کو پر شرک نه دی ایت تابعو تابع داریک او ما انزل الیکم دا غاسو چې نازل شوی دي تاسو ته مير ربکم د ترپ درپتا سنا ولا تتبعو من دونه اولیا تابع داري مکوای چې وا د الله نه نور مددګارانو قليلم ما تذکرون و دیر لگا جتاسو تازو حاصلو ایم و کم من قریتن نو ذکر کئی تخوی پی دنیا بی من قریتن او دیر کلو آلا چه تقزیب کڑو دا ما انزلا مست کسر ربط لگوا او دیر دا کلو آلاو نا شاگی تقزیب کڑو دا ما انزلا احلکناها منحلاکا غیلرا دا منکرین و دری حالات دلتا ذکر کئی یو احلاک یو غفلتا یو دغ قراب په زبانې کم قیت او ډیر کولو والله انا منله کللو غی له په جا نراغیته زمون عذاب باید وغ شپې او کاون یادی ارام کوو په قائلو و د غرمونه یادی وونکیو د نا د شرکقالله ی کولو کول قاله یقولو کاولن نه چې کله دا کاونشي کا ایون دي نا د شرک او الله حالاکه یا چرته دا د یلولوولتن نهشي نو قولوي د غرمې آرام ته په دیجه د قاله دو مع رادي د قاله یو معه د غرممی ود شو ونا یوک په بیا د هغې په مزد سره او په باب سره ماه وهم قائلون یا دیود آرام که انکی پا وخدا غرمی که فمانکان دعوام ننو پر یاددی چکلا و ترائید من عذاب إلا آن قالو مگر جیویل انا کننا ظالمین یکنن منی ظالمان دقبل ظلم اعتراف کون فلنسألن للذینا نحاما تفوز بوکمون دا کسانونا کلی گلی شوی دیدویتا او تپوز با او کمونگا دلی گلیشو نا دا پیغمبرانو ملوی تپوزو کم چا تا پیغمبران لی گلیشوی دی نبم تپوزو کما او دا سوال د هر چانا دا غم مناسب تپوز تخوا دا انبیاء لیموسلام نبم تپوز کی گی ماذا او جبتم مخی صورت کی ترشوی وو سور مای دا که ماذا او د عام خلکو خلقو نب تپوز کی ما او کیفا دا کار دیو لے کردیو دا ف ن قصنا لم اماها باان بکودي دا سرد لمنا وما قنا غائبين او نومونغاائبا ولو وزنو یو معز الحاق وال وزنو او تول د امالو یوز په دوررضب الح حدي او که طول د اعمالو دا اشتده قرآن سرم ثابت ده احادیثو کم ثابت ده او دا رنگه پده شته دلائلشتا معتظلہ اغی پده کی تاویل کئیو که طول دا اعمالو دا نشتا که کم قرآن کراغره والوزن یوم اذن الحق تو دی پده آیات کریمہ کی تعویل کئیو حالانکه دا احل سنت والجماعت عقیده دارا دا وزن اعمال متعلقه چه دا با اعمال بطول کی گی احالی سکم راضی نبی ری صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا محشر پا میزان کی با دا طول اغا وزنی میزان دا آغا چائی چه پا ایکی کلمة لا الہ الا اللہ او محمد الرسول الله احدیث کر رضی دا طول نلوی وزن بعده کلمہ لا اله الا الله محمد رسول الله کدا چا پتلہ کدا کلمہ هغه به طول کی باری او درنئی احدیث کر رضی امام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ ابن ماجام حدیث نقل کړي کل نبی دے صلاۃ و سلام فرمای د حشر پورت به جماعت امت یو انسان نبی علیہ صلوات و سلام فرمایي په محشر کې بعضه مادة امت یو انسان د ټول مخلوق مه ترا وستې شي دتبہ نان له هغه اعمال نامه رول لې شي او په دی کې به هر یو نامه اعمال دونه وګدي چې څو کورې نظر شي دي شي د ټولې نام اعمال چې دي دا به ګننه ونونه د برایانو نړکیږي دې کثره مفصل شي چې په دې کې دا اصلي کیسه دا څنګه دي کنه که پرشتو دروانه ظلم کړ یا خلاف واقعا اوبه اقرار کوي چې دا سدي دا بالکل ٹھیک دي لکه به یاري زماده نجات سلار دا دا کدا نه ناولې دفترونه نه ناولې رجستري دا په ټول زماله ګناهونو نه ډګي الله تبارک وتعالى ترپ نه اعلان وشینن په چا ظلم نشتا دې تمام غنغونو مقابله کې ساده نیکی یو پرچمون سرو جوړ ده پای کې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن عبدو ه و رسوله کې شهدا د ستا په لګي او ازا په دې یقینو دی بوویې پروردګارا زما دونو ناکارا نامې اعمال دایي مقابله کې دا وړګون ته فارچار دې وسوځي اعلان به شینند ظلم روز نه دا پیاو چا وړي کې باور ټول ګناو نو نډه کې عمل نامه واچولي شي په دې د ایمان نه کلمې دا پارچو واچولي شي نو په کما ا چې دا کلمہ واچولي شي نو ګناوونه په ټول پر شي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله د نم مقابله کې هیڅ یو څه وزن نشتا قاضی ثنا الله پانی پتی رحمت الله علیه حدیث نکړې حدیث البتاقه او داننګ نور احادیثو کې مرادي چې ټول د اعمالښتا نور علی السلام د وقف په وخت کې راو خلک بچو ته نصيحت کوو حضرت او صلی الله علیه و سلم وصیت کوما ذکر کړه او مانون زموږ کې په یو تابړکی او تعالی لا اله الا الله فابنچا برکی واچوري شي تعالی الا الله والبت ندرنیا داننګ د دا مؤمنو هغه چابړې همیشه دروند وي قران کریم کې ملا زه په ځے فرمایي فبارد طول دا عمالك ونضعوا الموازين القسطة في يوم القيامة فكامت فرزباء مع الفلسجين فأما من سقلت موازينه فهو في عيشة الراضية فشاك طول دا عمال درمشا نكيه ديريا وهو في عيشة الراضية فأما من خافت موازی نو پمو حاویا اینه باذ رضی الله انو ما ذکر کای یو دا کم مؤمن چابڑے دنیکون اډکی ابد اقبل اعمال سرا جنت داخیل شي او دا چا چابڑے جي د گناهونو نډکی ابد اقبل اعمال سرا جہنم تولیک لشی دا رنگ بخاری مسلم شریف کې روایت دی نبی رسول الله پرمای د قیامت پردبا دا قیامت طرد با یو دیر صورب انسان راو استی شی دیر زیاد اغغت انسان بای او دا وزن با دا اللہ پاک پنیز بان دے دا با یومج دوزر برابر منی او بیا نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم دا آیات علستو فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا با بحرر رضی اللہ عنہ روایت دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دخفل اغا جامع عوصی بخاری استقامم په دې حديث باندې کوي او اگر باب قائم کړي چې باب دې په بیان نتلول د اعمالو کې او دا, دا, دا حديث ذکر ذکر کړي دي کلمتانې حبیبتانې ال الرحمان کلمتانې حبیبتانې ال الرحمان ثقیلتانې فی المیزان کلمتانې دو کلمات جی اللہ تا دیر دی الله تعالی محبوب دي ثقیلتان فی المیزان او فعملنا اطول درنی زیات درنیزی خفیفتان علاللسان او پځبا دا غی ویل ډیر زیات آسان دی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم بل روایت کې راوی نبی اسلام فرمایي یو سبحان الله وی لسرا د میزان د تل هغه نیم چابل ډکیږي او الحمدللہ سره باقی هغه نور پوره کیږي دانګ نبی رسول الله صلی الله دا ټول روایت په دې دلالت کوي چې وزن به اعمالو کوي دا اعمال, اعمال به تللی شي معتزله دې کړکی داوی خپل عقلي دلیل له چې ټول خدا هغه سیز کوي چې داوی خو ستو وجود خوې کړي هغې دور کې هغه圣 سلام د خبرې ثبوت و شو چه دیر دا چه اشیاشتا چه پا نظر نرازی اوجود نداری اغا تول کی گی لکه د انسان بدن دی د در تمپریچر ده داکتر سے وطاق بالپین پر اخلقی کی او چه روی باشی ده که ستا دونه ڈگری تمپریچر دی ستا دونه تمپریچر ده آغی تولم کی گی دارنگی پا چیزونو که اوا خلقه دا دونه تانا اوا شوا اوا خو پا نظر رازی نو په دنیا کې هوا تلي شي د بدن حرارت تلي شي نو اعمال بنشي تلي الله په دی قادر دی ټول د اعمال شتا نبی رسول الله پرمایي د خو اخلاق برابر عمره وزني شي د رشتنا ابو ذر غفاری رضی الله انه د نبی سلام نه نقل کيه ک تاسو له دواشي کارو نه مخيم ک پای کړه انسان عمل کيه دا غیر نو پتول کردو صدرانو نیو یو خواه اخلاق دی یو حاموشی اختیارول بغیر ضرورت خبر نکولو تارنگی بل حدیث پاک کرا دی یو پیرا جبریلی امین تشریف روڑا. او یو کس دا اللہ دا یاری نجڑا کولا جبریلی امین او فرمائل دا انسان تمام اعمال وزن و وزن بچیگی خوچه کم یو کس دا اللہ دا خیرت د یاری نجڑا کئی دا بنشی تللی ذکجہ یو او حکم د جهنم د ویل وی هغه سرور کو د پارا کافیدا دانګ بل حدیث پاک کرا دي په میدان حشر کې بیوکه حاضر وی چې کړه دا عمل نامه مه تکریشی اب افضل اعمال لرکم عمومی په یره بشی پدې کې بیو ست دو ور یذ په شکل کې دا چې پورته شی اورا بشی تدپا اعمال کی با تا دنی کو اعمال پتل کې به پوری دته به ویل حساب تا هغه عمل دا د تاسو په دنیا کې خلکو ته د دین احکامات او مسائل خورځلو دا تا خلکو ته د دین خورځل راغلا دا, دا, دا ساره تعلیم هغه سلسله ده چې تاسو چې د دین خور له اورا روح توبل چاز دکو بل دکو دا غټولا چې ماشینی تاسو په عمل نامو کې جمع شو بل روایت کې راځي کم یو کس د جنازې سره قبرستانه پورې د په میزاني عمل کې بدوقي راته يهودي شي او د يوقي راته وزن مداوحت د غرب برابر معلومه ده چې اعمال طولстаў دا ري امام زهدي رحمت الله عليه هم حديث ذکر کړي جناب اسلام فرمایل د قیامت پرځ با د علماء اغتسای چې اغي په ایبانې لکل کو صحیح امام زهدي رحمت الله عليه حديث نقل کی دا قیامت پرس بعد علماء او دا قلمو نو صحیح چاغی پایبان علم دین او دا دین احکام لیکلو دا او دا شهیدان وینه بتول کړي شی دا علماء او دا قلمونو او صحیح د عی وزن با د شهیدان او د ویني د وزن نه ډیره زیات ایو په دینه دا معلومه سوا چې تول د دا اعمالو داشتا دونه کافی خبره دا چې زمو د اعمالو وزن بکیږي بس ولو وزن يوم اذن الحق ولو وزن يوم اذن الحق معتزله تعويل طول ده اعماله فعمل ترى ولو وزن يوم اذن الحق بعض وجد عمال دي لجسم وركلي شي بعض وجد عمل نامي بتلي شي بعض وجد عاملين بتلي شي لووز یو معزینله پهټول دا مالو په د اووررضه دی په من سکوک موازینو بس آکه سلت چې دررانسو تول دا معلو د د ډ زیاتې کې را خې فلهې کومل مفلی نو د ک اچیا چې ن کې ډیر زیاتې روتللی هلته ظان سره حفاظت سر وړلی دي نو فله المفلحون وم مفون کامیاب ومن مخفت مواځ نو آو کپووشو ټول دا معلو ددې فله کللهنا نو دا کساندي کتابان کې اچولي خپزانانونه دما کا نوړیا یاتینا زلیمون په سدارې کې دوو زمونه تونونه زم کوون کې او پتا ک سره ځ م در کريو تاسو پمهته کې تتسیر بهاعله الله وجهالنا لکومپیا معی شو او ګر زولی م او تاسوه په ک بعد د ج د ما تشون وډیر کم شکر کوئ تاسو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ناکم په تاتهه مو پیدا کې تاکوور ناکم بیا م شکلو درکی تاسوته اییت ته خیال کوئ تاسوې پیدا کې بیا م شکل در کوو بیا م کو ملککوته سیید کې ادم ته نه والو خلق ناکم د اوس واقعې ک کوي د دم السلام او د ابلیسا وال خلق کوم خلق ما پیدا کریستاسو مشرانا سم صورناکم بی امی شکلنا در کریستاسو مشرانو تا سم قلنا بی امی وی ملائکو تا سجداؤ کے لی آدم پتربدا سلام دا سم پگانو مانو سر رازی کل کل سم رازی دا پارد تاقیبی ذکری کل سم رازی دا پارد تراخی کله سم رازی پا مانا دا واؤ سرا کلا سم زمانی رازی کلا سم استبعادی رازی دل تا که دا سم بازی مپسیرین زکرکی پا مانا دا واؤ سرا دے ولقد خلقناکم او صورناکم او قلنا للملائکتیز جدو ولقد خلقناکم یا دفاره دا تعقیبی ذکری دے دا تراخی دا فاره ندے چنین اول تاس میں پیدا که بیامی شکلون در که بیا مو ملائکوتا ہوئی نا سمم دفعر تاقی بی ذکری یعنی سمم بیا لادام ہو رہا کہ مونگوی لئیو ملائکوتا او ذکر د عدم علیہ السلام پا قرآن کریم کے شپگی سکرہ تراغلے چب بی سکرہ تا تذکرہ دا عدم علیہ السلام سمم قلنا بیا ہوئی مونگا ملائکوتا سجداو کے لیے آدم پتربدا دمر سلام دا سجدہ پر دا اکرام دا آدم علیہ السلام او دا سجدہ عبادت نو دا سجدہ تعظیم وا او دا سرخ تکول انہنا وا پس سجدو ملائک الملک السلام سجدہ کا الا ابلیس مگر ابلیس نہ کا لم یکن دینو سجدہ کوونکو نہ قالو فرمائل اللہ ماناکا کمسیز مانا کتا کتا سجداؤ نکا از امرتو چکل ما حکم اگو تاتا قال اوی ابلیس انا زو او تا دا زو زما زو دا کارو دا ډیر خطرناک کار خد زما انا می قال انا خیر منو دا میمه خوبی زم دا میمه که یکتر بس اغا علالشی بیا قالا ما مناك الله تسجد اذا امرتك قالا و ايبليس انا ز فر من غري مددنا دي سو ق دي ayat دا مدار شو چې دا ایبلیس سجدين کم زمنا کو د دین کم زمنا کو تکبر او حسد ځان غټو غړو او تکبر او کو وې حسد کی اج می کیو جل رہے هو دا حسد پاور کیو لسوذی حسد کی آگ میں کیو جل رہے ہو کفی افسوس تم کیو مل رہے ہو دا اولی دا افسوس اگا لا سنم انا خیر من ہو خلقتنی من نار وخلقتہ من تین نو ابلیسا تکبر اوکو او حسد یوک دغې په وجه ذلیل شو دغې په وجه د دین نه منچو انا خیر منھا وشیطان انا زهر مادتنا خلقتنی من نارن زره پیدا کله مدورنام او خلقتهم من توین او پیدا کله دې دل رحتنا په دی وجه انسان حسد او او تکبر دا دلیل کوي دې ذلیل شو بعض خلک وی اولو من قاص ابلیس اول قیاس ابلیس کړو نو سر نه قیاس اڑست دی نه ښه و نه کړو ای چې په ایل په مړه و تا را خبره به مونږ نه غلطه او دا اول قیاس ابلیس کړو او ابلیس کی دا قیاس کلو د په مقابلہ د نس کې کلو الله وتعالیٰ سجدو کا اغه سجدو نه ښ خپل سیاسي او جنگو فقال تا ته الله او رسولو یادا کار دا سيو کا او تو دغه مقابلہ د قیاس کې دا قیاس ناجائز دی دا, دا شیطان پر لاره تک دی دا قیاس مونګم نه منگ. مونږه قیاس په دوه قسمه دي یو قیاس محمود دي یو قیاس مذموم دي قیاس محمود اږي تويہ چې دا اصول شریعت نا ماخوذ وي د قران او سنت نا ماخوذ وي او قیاس مذموم اږي تويہ چې دا اصول شریعت خلافي دی د ایبليس کی په قیاس کړهو به خدات مقابلې کې کړهو بعضوی نه بس لومبي قیاس په دنیا کې ایبليس کړهو لهالته بس قیاس میاس بنه کیږي نه قیاس محمود تا د کرا مقیاس کئ کاله او فرمایل الله فابت مِنْهَا لچه دی فَمَا يَكُونُ کونو لکاندي مناسب تا له ک تللو یو کې پهې ک پ او ر ان نه کا نهغیرین یقی ن د ځلی لانوونه تا رحمت لالی دکر کو که کپتا سکی د چارلکه حسد راغلی دا غی علاج بسنګ غوی ونه مصیبات دار خلک د خپل دا حسد او د کینو علاج و وې دره پیتا دا دوای استعمال کې تاسو زنہ بر حسد نا د بوغوزنا د غونډار او نا پاکشي یو کار دا وکې کتا سو کې رچاس را حسد را پیدا شي ایتان کیتا الله له مال ور کړې دی دی پلان تا اللہ اولاد ورکڑی دی دا پلان کی ته لاولې اولاد ورکړې ده دا پلان اولی دوه مزو کې دي دا پلان اولی اولې دوه خوشاله لوګي دا پلان کې اولې دوه عزت کې دی ستا پړه کې چې سره دا سر را حسد راغلي ورته هغه پر درې په مسلسل دواګاني شروع وکړه چه الله در په مال اولاد کې نورم برکتونه واسي خو دواګاني یو تکا وا یو دان اوسه دویمه تعریب شروع کله کله کوې کل ممتا صراحت سات کوو چې د مې تاریخ د روغ مالر کا وسړیا اورغه پتی سوروت نثم دا تاریخ وروګه ته ودل کې پټ پټ تو دی توبې نه ډیر ځات کوړې دی ډیر نیک ثړې دی الله والا ثړې یو کار دا دیم نمبر کله کله ولا یو ګیر توحید یو ور کا عمل کل کل ولا دعوت کوی راز جنوم سره بوس کې چې برا مرغانت دی پشاور تدي لاهور تدي اسی و شهرت لمبلغه د مرجو پتہ لګینه سلام علیکم لبسترین صحیح اشرف بریطان رحمت الله علیه او دلی دی ته پړکې را چا سر حسد پیدا شو، ته چا تاسو دی نو یو دا غره په روزانن دعاګانې کوا دا تعریف کوا کله کله هدیه اور لګا کله کله ورله دعوت کوا چرتزی اجازه ته نه واړه اوسره ملاوي کزا قالوا اي شيطان ان زني مهلت را كما لا الا يوم يبعثون تردد دوباره پور تکي دو پور شيطان ويا الله مال مهلت را کا وره شيطان هم الله نه سوال کوي الله پی جندو شيطان څنګه لاس پور تکي الله مال مهلت را کا الله ايتي دا مهلت درکې شي محلت زه مهلت الله دا خو خو چې دا پليته ما نه سوال لکه به زه مهلت می نه کړې دي کله کله ډېر نه کان خلک وی سوالونه کوي کوي کوي پکرلونه ما نه قبليږي الله ته مزور دي دا بنده دی او دې دمانه بار بار سوال کويا قالا وی شیطان په بما احويتنی فثواب دعې چې زماده جون دي څنګه تا حضرات دې نعمتونه رويستم الله و زبا حسکوم لأقعدن لهم لأقعدن لهم صراط وقل مستقيم ها محابا کے نما دیل را ساپن اغلار کے شیطان وی زبا دما کار بدای زبا حسیل صراط مستقيم ناروم دا قرآن نبیعروم دا دین نبیعروم سنگ طریقی سرا ثم مال آتی انهم زبا بیارا تکم دیتا میم بین ی دیم محکت عربدا دوینا سم مطلب د مخکی حالات او نحو ترات لکوما یعنی ملک قیامت نشتا اخرت نشتا مرق بلا کلی پدی طریق سره بیوام و من خلفهم دروست طرفنا هغه دنیا اب او تزینخ کاراکوما و ان ایمانهم د هی طرفنا د نیکی نه بیلری ساتم و ان شما الیهم هغه بده بوتم هی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 و الله اوغوج ذه دی دی نام مض اومن بد شو مدهه د چلی شوي اوله سره مقابله کولهلهمن اوام چا چېتابدارو ک اد د دو نهله املهجه نهما نو ډک بکم جانم ستا د ټولو او اودبتا بی الجنت فجنت کی دالو چې اوس کو نا تاسو دوالو سی کی دا خطاب ا د مفرد دکر کو ذکر د رهایش تنظیم د ستوګ نه تنظیم دا پا نارینه او پخاون باندې یو فکولار تاسو خره منه شیطان گمبه خوخ دیش تاسو ولا تقرب او منی دیکيږي دیو نه تا کنيز دی شوې پتکونه نو تاسو بشه مینه ظالمین ځان لا د کوم کوونکو نا نو واسواه چولې د رشیطان شیطان مختلف طریقو سره یا براهراس ته یا چې کله دې الله پکو ته اوځه پدې را وته کې یادرین دا چې دې را وته او دې دروازې تر تر راغلې یا تنورم دا دې وکړه کله کله بیام او په پاتریکی د احترام سره نام نو او څو څواک ولادي دوړ رشیطان یوب دیا لو ما دې د پاره جګار کی دوړ وتا ما اوریا انهما ما اوریا انهما جګار کی دې دوړ وتا هغه چپړ دې دې دوړ نه د وجودونو د دیو نه د دې په بدن باندې یا بازوی نورانی ری باس یا خپل لباسو الله تبارک وتعالى دوی چون کی دنیا ته را لېګل نو هغه د پاره ازباب برابرول ورته نو دوی تا دا تا ته یو بل او وجودونه غاغ کارو شو وقالا ما نه حکما او بعض مفسرین ذکر کړي داسې مثال دی لکه کاله کاله د امور د ماشوم د پيو نه فبرې یو فبرې په نعمت ده خپل د طرف څخه الله دې دا ورګړي اپی بندیو چې دا نور نیاما سونو طرف تا متوجی چی خوا وقالا ما نحاکو ما ربکو ما وقالا اوی شیطانا ما نحاکو ما تاسو نی منکلی دوال رب تاسو ندی ونینا اللہ انتکونا ملکینے مگر چسے تاسو ہمیشو مروالا اگدو مروالا تاسو خوا اللہ دی دا پارا ایلا ان تکونا ملکینی یا شیطان صودہ ہمیش پا دکی دنگونا وقاسمہما شیطان دیدوارو تا قسمون او خوڑو قسمون افرخا وقاسمہما وقاسمہما او قسمون او خوڑو شیطان دیدوارو تا درنبی پدرو او قسم سیاو خوڑو شیطان او څه پیاشي تبشه وي له دا وقسمهما اول ابليس په دروغه قسم کړي و قسم دا غین وسیله یاري په درو قسمونه کويا وقسمهما قسمونه او کا دې دروازه له شیطان اني لكم اتيکنن زیم تاسو دپاره لمنن فیه اند خیر خواننا آدم علیہ السلام وی چیر په دروغ لا څوب قسم په دروغ واخري اذه ولا قسم تستصبر بلکل خیرخوایم خیر خوایم او ذو یذ ساتو خیر زمون خیر خوانی د امریکای خیر خوایې د برتانیي جاسوسي وه وقسمهما اني لكم ما من الناسين زم تاسو لرا د خیر روانونا په هر دور کې چې باطل تحریک دی هغه خلکو تا داوی سبازي مفاد رحم ته تکلیف دی د با دي خلک ته داوی پېدی رحم ته تکلیف دی او اخلا کې پېتامات کې غستې مونږه له دا کو مونږه له دا کو مونږه تر تاسو ډیر زیات غم دي مونږه تا بغیر تاسو دا علاج مخوب ناراضي که تاسو کې مریضان وی پتا زبانه تکلیفي نو بس قسمونه ممروا والی ډیر پاجي باجي باندات با سره دا ډیر ځات خیر خوای ښا مونږه په کې باځي نه پیجنې او دت په کې نه پیجنې په کې نه پیجنې او او دارانگی لګیا به ډیر خیر خوایي ده او بالکل یې ډیر نقصان دي کدا چلونی شي کدا چلونی شي وقاسهما اني لکوما له من الناسقين او قسمونو غوړ دي قسمونو غوړ دي قسمون دواړو یو قطو قس شیطان قسمونو غوړ دي دواړو تا اني لکوما له من الناسقين کیم تاسو ته پاره ده خیر خو واز تاسو خیر خوایم لوګوره دی اعتماد کوي ورته تاسو می وته کول د ننbeta یوروپ ذهن والا د مغرب له متاثر غلط طالب قسمونه کوي بالکل تاسو خیر خوایم مونږ د مل خیر خوایم دا پرادو خیر خوایم مونږه کو مونږه کو ډیر غریبانان اګه دغه پټای د پاره دواینه ملایويږي ټیکی نه ملایويږي ته دغه پاره ول منډه ترل نه وې یر دا سې غریبانان دی د پاپورونه نهې لږي ډیر دا سے انسانان لغی د ډوړی درک نه لږي دی غریبانان او زول ن بعد هغی تا سر دفتر پر رصابون پیسې نه د پاار هممن دترله نشته اوبد آ غی ک منډتر ل ده چې پکمسی ک بی مخکیزی فدل لاغما بغوره او را کوزيکه دا دواړه پهدو کې سره د جان ناتنا۔ د دواړو سره دوکاو کا فلما ذاق الشجره شركل اوسق دی دواړو نلرا بدتلو ما خار شو دی دواړو تا تواتو ما فل او دی شورو شو يخطفاني چې لا ګولې په د پاونو د جنتنا واناداهما ربهما اواز کو دی رب دوی الم انحكما ايتهما نې منکلي ان تلکما شجرا رضیونی نا وا قلتم او تاسو تمام لویلی ان شیطانا لکما عدو مبین یکی نن شیطان تاسو دوړ د پاره دښمنکار دی قالا لوی دی دوارو ربانا اذن مغربا ظلمنا ان فتنا من ظلمو مغبغل زان نجي ظلمنا ظلم په معنا د کمی راضی قالا لوی دی دوارو او ادم علی سلام او حوا بیبی اوی الله تبارک و تعالی داسوال فروع قران ذکر کله فتنق ادم ربی کلمات ا کلمات دادی قالا ایدی دو رو ربنا اذن مغربا ظلمنا منکم او قل ذان لرا و لم تغفر لنا کتبان کی مغطا او رحم ان کی مغبان دین لنکون ان نخم خمون بشتا و یانو الله لا چې ددي ځنا بعض کوم ل بعض عوه بعض ستااسونه د پاه دفار د بعض دشمنان دي ولام بالارې مستقرون او سرط دپاره پهم کې زیده اوسیدو و مطون الين اوسهطرري او وخته <تصفيق> قاله وله فيیا تیونه قالوا فرمای اللہ فیها تحیونا اللہ په خودی دنیا ته راولېګل پیغمبر دی آدم علی السلام الله ولې څه فرمایي قال فیها تحیونا ویتسبو فی جنته روي پدی کې وو تیها تموتونا تاسو باندې په ودې دنیا کې مرګ هم راځي خو دا مرګ او دا نبوت په مېس کې منافعات نشته بعضې خلک مرګ او نبوت منافق غنډه غلط په لهیاتهیونه اللهمکه کې به تاسو جونتی را و او یا تمتونونه پهې کې به تاسو باې مرګ رازی ومن نه تو او دی نه به تاسوبار رستلی شو یا بني آدم قد انزل نه علییکم لیباته او ځ نه هغه پیدا دلیبات دکر کو یا بعد پیدا سر ده دا لباس پیدا او لباس دا یو ڈیلوی آمد دی یا بنی آدم یا بنی آدم اے دا دا مولاد قد انزلنا علیکم لباسا یکی نم نازل کرمی دی تا ستا لباسا لوی دا لباس مو نازل کرمی خواب اس جو مند تصور کے لئے چھے خدا کمی سو پر سکزار از انسان نوے دا شان ګرځېدو دا هغه ځناورو په شرمګاخو بیام الله پاک دا ایله کې کی پیدا کړی کې انسان دا څه ګرځي کنه به بد کاری دی قد انزلنا الیکم لباسا الله وی لباس منا نکړي خل لباسونه نعمت دی الحمدلله ثم الحمدلله الله تقبل بندګانو باندې دې زیاد مهین دی ورته زمونږ د الله تبارک وتعالى سره اغاڑی رمین نشتا لا لباس دیلوی نیامت تی یا بنی آدم اید آدم علی سلام اولاد کد انزلنا پتا شیطرا نازل کری منگا علیکم تا ستا لباسا لباس یو آری سو آتکم لباس پیدس را یو آری سو آتکم چه پتی سو آتکم ساس بدنونا وریشه او دا خاص دی د لباس پېدې ذکر کا عورت پټولو او د وجود د نوری سیر زینت دین د فارم دی لباس او لباس التقوا او جامه د تقوا او خیر دا ډیره غوړه ده لباس التقوا باز ویو د لباس التقوان مراد یا هو لقب تقوا ده نیک ایمان او نیک عمل ایمان او نیک عمل دا بسترین لباس تخاق یا مراد دا دینا لباس و تقوی صدر پوشی زکر دا, دا لباس د انسان یو پتری خواهشم دی او دا د انسان ضرورتم دی پا لباس که څو سو خبر و خیال ساتل پکاری یاو دا چې لباس ریا والنی دیکلاوی والنی خلق دا پارا دوین دا چه نارینا پا خفل لباس که اغا اخپلی گتے اغا اخکارا ساتی زنانا با گتے پڑے ساتی احادث کرادی پا العزار بان لانت دے الله با سار خبری میں کئی ہے دا زناناو پا لباس کې د سو خبر و خیال ساتل یعو دا کہ دا اغی لباس دا یہودیت پتر ازنی غیسائیت پتر ازنی دا اغی اغا لباس اغا چست تو تیتنی دغی اغلی باس باریک نی دغی اغلی باس نیمگلی نیو یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا ولباس التقوى ذالک خیرا ذکر یو سالکو یا اذا انت لم تلبست یا بمنت تقا اذا انت لم تلبست یا بمنت تقا اریتا و ان وار یل قمیص قمیصو کله تا تقوا لباس نه چولی نو کته ډیر زیات قمیصونه اچوریت بیام به جاموې و لباس التقوا ذلک خیرو د نبی رسوله و سلام پټکی ډیر زیات خوخه او ملائکه علیه مسلام هم کله کله کپجن ګلو کې راغي ظهور شېره اقیم خمه دار خلک کله پښتي والو یا بو کنا او د مجاهیدین له لباس اغم پټیا یا بنی آدم قد انزلنا او علیکم لباسا یواری سو ااتکم وریشا ولباس التقوا ذالک خیر او جامد تقوا د پریزګاره د ډیره غوردا ذالک من آیات الله او دا دنیا مونږ ته د الله نجی نو الله کو لباس ناظر کری جنہوں لباس ناظر کھا بس رس پر ازو میاج پر میاج دخل نباس ناظر لکھ لکھ کمول کئی کمول کئی ہو پا دیکھو شیطان دیر خوش آلی جی خاندان پر بدنامی جی ذالکا من آیات الله دا ذنیمتن دا اللہ ندا لعلهم یذکرون دید پارا چی دی نصیت حاصل کین یا بنی آدم اید آدم علی سلام اولاد لائیبت لا دوکتی نکی تاس لرا شیطان او گورا تاسو نکی سنگ دوکتی تاسو گوری دوکتی نکی لکا سنگی تیر ایستی لیو تاسو مورپ لار دجنتنا یا انزی اول رکر داغینا داغی لیباس یوری او ما چوخی دی زوار لرا جوسی داغی انہو یراکم ایک نن بینی تاس لرا شیطان دی او دا غلغ کارو دا طرف نه جې توفی نی نیو این نا جا ل شیا توینا اولیا یکی نن مونږ غر ذولی شیطانان دوستان آکسانو تا لا یومینون کی مان رولین و اذا فالو فاحشا او تکل کای دیره بدکار ایکار د بیاه ایکار قالو ندی وجدنا و جتن ونګه مونږ دی بایخ بل مشران ولله امرنا بها او الله موږ ته حکم کړی دی دې کولای نه بیرې سلام دې به ثواب کو په بربند نبی وکاو ناری نو بداره دي ثواب کو زنا نو بدشبي خپل شرمګابانه به لاس کې خوده هغه جامع پذان فرامه ګرځول وي ګور ته ورته انلا لا یامر بالفساد الله حکم نکای په بیاه یا ا سرا اتقولون آیات ذو البلا اغه سو چیرې په نپو ی کوي قل اوایا امر ربی بالفساد حکم کړي ما تر په کوم چې برابر کې خپل مون نا او وه ده حالت ایجاد برابر کې خاص کا بھی تموغه نہ ګرځوې او په هر زه د مانځکي ګرځوې ودعووه رب لي الا لرا مخلفين له الدين خالص کو انکي الا لربو کارو کما بداكم سنجل تاسو پیدا کړی ايو تعودون تاسو پورته کئ يو وَفَرِيقًا فریتن ح کالی مږالله یا اوډله دا لاله ادایت کړی بله ډله تا ب چې پبانې ګم را ی یې ن دینی ووشیته نام دوستان سې واال لانو ګمان کوې کی روان دي یا بنی آدم یا بنی آدم ادم اولا ده خوو زینه ته کوم اچ چې ویل د بعدستا یا بنی آدم خوزو زینتکم اید آدم اولادا خوزو اونی سے خپل زینتا ایند کلی مسجدین پواہده هر مانزه که هر مانزه دا غید اپارتان صفائی کروه یا بنی آدم اید آدم اولادا خوزو زینتکم واکلوا واشربوا واركبو اسکا کوي ولا تسرفوا ده حد نه تجاوز م کوي اسراف تل اكل و شرب سره په خوراک او اسکاټ کې اسراف دادي اې کوي تیم اټې مې نه معلوم ولا تسرفوا اسراف م او. او بل د ضرورت مزياق خوراک او حلال لره حرام ګرنه حرام لره حلال ګرنه انه لا يحب المطرفين الله محبت نه کوي تراب کو انکو سره کله وایا اے نبی لي سلام من فر مزینت چا حرام کړي زینت د الله الله ته انسان لپاره کوم زینت را لګلی هغه څه وکړه ور د زینت هغه خپل ځان صفائی کوله عفت دهو الله تبارک وتعالى را لګلی صفا او سپای نه سوګ نه مننه کوي خدا دا یہودیت پتر از بانده اغزان باندې روزانه پر ناریناو تا مخامقی دو دا پارا زان تا پوچی ورکو لو دا چول سزن دا ہو اللہ حرام کری بیا قل من حرمہ زینت اللہ امام مالک رحمت اللہ یا باکی در سراوت لو انتہائی نفیس لباس بیچو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ لے اځې دا حدیثو درس ته کېناست نو قیمتي خوشبو غون بوتل به بازار مانی لګول غون استعمال به کوله افا چا وړې قیمتي اترو زمو استادې محترم علامه بنیالی سیبو ابر روزانه چې درس راتلو روزانه به نه ویټو په درس ته پسرول دا دغه الله نه حرام کړی کل من حرم زینت الله او اي نبی عليه السلام حرام کړی زینت الله التي اغا اخرجا چه پیدا کړه لاله د پارا د کلو بندي ګانو او طيبهاتو او غفار کی زنا دریز کنا اولوایا ای نبی له سلام هيا دا د پارا د تاسو دي چې مان نه په ژوند دنیا کې خالص وې پر د چامت کزاریکا امدارنګي تبکل کو مونږ دلایلو دا قوم د پارا یاله مونږ چې قلو آیا این بی ری سلام اینما خرمہ اکنن حرام گردولی ربزمہ الفواحشہ بی حیاء یولرہ آغا چی ظاہر او ددین و آغا چی پتھوین والاسم و گناہ او ظلمہ بغیر الحد بمناسبہ او حرام گردولی ربزمہ او شرکو کوئی دا اللہ زرا چنر نازل کل اللہ پدی ہز وان تقولو او جوڑا او استاسو پا اللہ ماله تعالمون دغڅو چې تااسې نپږ یا ویکلی عمت اجل ویکې عمت اجل د پاران د هرې ډلی یونې تعده هذااف پهضا جاجلوم چې کله راشي د دوی غنیته نروو کېږي او ساعته او نمخ کې کېږي یا بنی آدم دی یت ته خیال کوي ددي آیت نه قایانان استدلال کو چې د انبی او سفله خوونهله بنده یا بنی آدم ای پیغم، دا د مولات کتر راشی تاسو ته پیغام پیغمبران استادونه یو قلتونه بیانای پتا تو دا زما پتا خطاب امه محمدیه ته لخه کای بیتو منها جمیع سنت الکه خطاب ها د انخاص دی نو دی تعلق د واقع د ادم علی السلام سره دی دا نه کوم کملو کتاب سن رسو پیغمبران راشی کمو متا خطاب شی مراد ته نا چې موږ ته پیغمبر رسالت خبره راوړتي دي یا بنی آدم اهد ا د مولا دا قراشي تاسو ته پیغمبران منکم تاسو د جنس نا یقولونا بیانای پتہ سو ایتو نا زما پمنیت یا ير او کدا الله نا وا اصلها درت کوفل عمل نب ير پدیو نب دی غم جنسي لهناکسذبو آکستان چې د روجنې ګنله ونه زمونګه او تکبرواه ځانې غټوګنو د هغ نه داکسان ديجه لمیان اوفیا خالیدون دووه و, و دا دی ک همې شي په من علمموڅوک د غټظاللم داغ چاانه چې جوړی کوو پهله باې درروغو د روجنو ګنل یتونه الله او داکستان رې کې بدي ته برخه منل کتابی لکلی شوي. کما تقدیر کې لیکل شي بہت رسی ہتا ا ا جاثو مرسلونا تر دی 83 دتا رسولون زمو پیغمبران نا ملائک زمونګه یتوفونم ساغلی د دینه ای بوتوی اینا شواکتان کتاب سوې رمضان کول مو سیوا د اللہ نا کتاب سو تر ورسه کې شوی غو شو قالوا ابواي يغيب ولوا النار رخص دمغنا اقرار بو کی فق پر دانلو کی دیو پر فرق کی قال ابواي الله او دخول داخل سے پاڑ دلو کی تیری شی مخ کے ساتھ سنا من الجنید پیریالو د انسانانو نا پاور کی الاو ساتھ سنا کی کم د مخ کے دل استاف داخل شی سانس پر داخل شی کله ما دخلت امه تلعنت کله ما داخله هر کله داخله شی و ډله لو لعنت اوخته لعنت بوې اوخته دا نه ج لعنت بوې پخپلې قربان دي اوخته پارابې کې خور تموي او اوخته وي مشابه او ګري تم دلته دا اخت مراد چې مشابی په شرک او کفر کې لعنت او لعنت بوې اوخته په ملګرو خپلو حَتَّا تَرْدِي پُورِ پورې عزدداره کوو حته تر دی پورې عزدداره کو چې کلی یځ شي په دیکې ټوله جهن لمیان راجه مشو او مخکنی او روستنی مشرران اوکششرران او خراوم او بوا روستنی په با د لونبه نوکې رب نه عموربابه او وآتيهم ورجيتو عذاب دیوهم من النار دو چند دو او فرمای الله لكل ذي قبول حي اور دو چند لیکن تا کو وي گه نا وقالت اولاوم لاخرهم وبوائد او بني فبار درست نو کې وما كان لكم بمستت تاسرا پم سه احسان بس سكي لرا بما كنتم تسبول فَذَٰلِكَ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ذَكَرَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِنَا وَيَكْذِبُونَ بِالْلِقَاءِ يَقْنَطُ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَيَغْطِي سَمْعَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ إِنَّ الَّذِينَا كَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا آكَسَانْشِ دَرُو جَنِي قَنِلِهِ دَمُنْغَيَاتُنَا وَاسْتَقْبَرُ زَانِي غَرْغَنِلِهِ لَا تُفَتَّهُ كُلَو بَنِشِي دَوِي دَ پَارَا دروازي دَ آسمان ذکر دَ مومنان و اعمال او دعاگان او ارواح دَ پور تخيجی وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَا ولا يدخلون الجنه المؤمنان اعمال دواګانی او دا په برخي دي او چې کوم خلکو تکذیب کړي دي د بی دین د بی دین خلکو هغه روه اګه د در اسمان دروازی توخی دي هغه تک سجين ترا گذار شي ولا يدخلون الجنه او دو دین داخلي دي شي جنته کم خلکو د ایتونو تکذیب کړي دي الو جہت تبا داخل نشي حتا يلجل جمل في سم الخيا یو مثال وتر ذکر کئ تر دي چنه نو زي اغه اوه په سوم دستن کی جمل جمل وی اوه تا جمل جمل او دارن کې رسیتهم وی کی تر دي چنه نو زي اغه پسوم دستن کې نستون څو نه وای پېګه ورسه نه شینل اوتی نو کچرتہ په دې سمو دستن کې رسې یا غټوخ نه نه نو په دغه وخت کې بدی جنت ته داخلي شي ندی دا مطلب نه جلته کې بستنی پې به ور پورې باسي نو کچتا سمې په کې او خور دتیو ام داخل شي نه دی ته تعلق به المحال چې څنګه مطلب تا هغه څه لکه څنګه چې پسوم دستن کې د اوخو دن کې دل ناممکن دی لدیل جنت تتلیل نا ممکن دی او دیبا داخل نشی جنت تا هر دی چنه نو زی هغه پستم دستن کې وکذالک نجل مجرمین او دارنګ مونږه سزا ورکوځ مجرمان ہوتا لهم من جهنم مهاد دیره بعد جهنم متلایانی د ج ومن فوقهم غواش غوا د پوته طرف نه بلستې اب هم دور وکهذکه نجزوالی من داې مونږ ورکو ظالماننو ته واللهزینا عامو آکسان چې معې را وړه په سوالی هااتې عملیو کوو په طریق د نبیساله هم لانو کلې په مونږ تلیف نوررکو ی نه مګر داغه د واس مطابق دا دي جنان ټیان همې شبای پای کې کمکه تن جنت تلالو لو انا ز انا ما في صدورهم من غله او په واس مون هغه جردی پسینو کې سخبکان کيو بل سره سخبکان راغلیو یا لو یو مرتبه پسې خبکان راغلی کله کله را دي رب کا شدغه مرتبه کې زومه هغه کې خبکان الیدا خبکان باندې زلر کما یا غیل اغا بی اختیار خبکان تاوی او غیل اغا خبکان تاوی چی پاکی حسد او بغض نیو تجریج بایی با اللہن دی دونو دائینا نهرنا وقالو دیب وی جنت کی بچی غیوی الحمدللہ اللذی حدانا حمدو ندی اللہ لرام آغا ذات کی وی روی رسول مگا دی وما کننا لنخت دیا مونگانه